а той кабальєро, що прибув із далеких країв, упасти в розпач. Не усвідомлюючи того, що вона оточена стихією тривоги, що її присутність викликає у чоловіків нестерпне відчуття внутрішньої катастрофи, Ремедіус прекрасно поводилася з ними без найменшого лукавства і остаточно добивала їх своєю простодушною люб'язністю. Коли Урсула, намагаючись забрати свою правнучку з очей чужинців, примусила її харчуватися на кухні разом з Марантою, Ремедіос прекрасно навіть зраділа, звільнившись від необхідності підкорятись будь-якому порядку. Правду кажучи, їй було байдуже, де їсти і коли саме. Вона воліла харчуватися не в певний час, а залежно від примг свого апетиту. Інколи вона раптом уставала попоїсти поїсти о 3 годині ранку, а потім спала аж до вечора. І могла жити отак, переплутавши весь розпорядок дня протягом місяців, поки нарешті якась випадковість повертала її до встановленого в будинку регламенту. Але навіть і тоді вона вставала з постелі об одинадцятій годині ранку. Замикалася зовсім гола на дві години в купальні, і вбиваючи скорпіонів, помало очунювала після глибокого і довгого сну. Відтак починала обливатися водою, зачерпуючи її в басейні, видовбаною тиквою. Це була довга і старана процедура з цілою низкою церемоній. І той, хто погано знав Ремедіос Прекрасно, міг би подумати, що вона милується власним тілом. Але насправді цей потаємний обряд у Ремедіоз Прекрасної був позбавлений чуттєвості то був лише засіб збавити час, аж доки їй захочеться їсти. Одного разу, щойно вона почала митися, якийсь чужинець розібрав черепицю на даху. І йому аж довг забило від приголомшливого видива, голого тіла Ремедіус Прекрасної. Дівчина помітила повні розпуки очі між черепичинами, але не засоромилася, тільки занепокоїлася. «Обережно!» – скрикнула вона, – «упадете!» Я хочу тільки подивитися на вас, пробелькотів чужинець. Гаразд, дивіться, відказала вона, але будьте обережні крок ви геть прогнили. Чужинцеве обличчя виказувало подиві страждання. Здавалося, він мовчки бореться зі своєю хітю, остерігаючись розвіяти дивний міраж. Римеділась прекрасно вирішила його мучить страх, що під ним провалиться черепиця і заходилася митися швидше, ніж звичайно, аби він так довго не наражався на небезпеку. Обливаючись водою, дівчина зауважила, що то погано, коли дах у такому стані, і мабуть скорпіони лізуть у купальню з прогнилого від дощів листя, яким укрита черепиця. Чужинець подумав, що за її словами ховається прихильність, і коли Ремедіос прекрасно почала митися, він не втримався від спокуси і благально прошепотів «Дозвольте мені намилити вас». Дякую вам за добрий намір, відповіла вона, але я обійдуся своїми двома руками. То хоча б спину, далі благав чужинець. Ну, це вже зайве, відказала вона. Де це бачено, щоб люди мили собі спину милом? Поки вона витиралася, чужинець з повними сліз очима упрошував її вийти за нього заміж. Вона щироседо пояснила йому, що ніколи не піде за простака, який ладен згаяти цілу годину, ризикуючи навіть залишитися без обіду, аби тільки побачити, як миється жінка. Коли ж нарешті ремедіоз прекрасна вбралася в свій балахон, і чужинець на власні очі пересвідчився, що вона справді, як багато хто здогадувався, надягає його просто на голе тіло, то відчув, що його навіки затаврувало розпечене залізо відкритої й йому таємниці. І був неспроможний знести таке. Він вийняв іще дві черепичини, щоб злізти в купальню. Тут дуже високо, злякано попередила його вона. Вб'єтеся. Прогнилий дах завалився зі страшенним гуркотом гірського обвалу, і чоловік, ледве встигнувши скрикнути від жаху, впав з торч на цементовану підлогу, розчерепив собі голову і відразу помер. Чужинці, які прибігли на шум з їдальні і поквапилися винести труп, відчули, що шкіра його випускає густий запах ремедіоз Прекрасної. Цим запахом так було просякнуто тіло небіжчика, що навіть із розколини в черепі замість крові точилася амбра, насичена тим самим таємничим ароматом. Отоді всі зрозуміли, що запах ремедіоз прекрасної мордує чоловіків і після смерті, аж поки їхні кості обернуться на порох.